Să Ne v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este priotul Valeriu, aduc în lecțiunea G049 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus că este pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, deoarece aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Meditațiile acestea sunt rodul lucrării de o viață întreagă a preotului Niculiță, ajungând apoi să fie prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor programe de 30 de minute, pretabile difuzării pe calea undelor de radio, sunt puse acum în slujba celor care iubesc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Lecțiunea de zi G049 va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 15 al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către galateni, în care vom intra de îndată după ce mai întâi vom da citire unui paragraf dintr-un document istoric. Este vorba despre declarația de independență concepută de Thomas Jefferson și adoptată la 4 iulie 1776 în marele oraș Philadelphia din statul Pennsylvania. O mică paranteză, primul oraș în care am locuit în Statele Unite este chiar acest oraș Philadelphia din statul Pennsylvania. Așadar, în declarația aceasta de independență a Statelor Unite, care a fost concepută și elaborată de primul președinte al Statelor Unite, Thomas Jefferson, există următorul paragraf. Considerăm ca adevăruri greitoare faptul că toți oamenii s-au născut egali, că sunt înzestrați de către creator cu anumite drepturi inalienabile, ca printre acestea se numără dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. Încheiat citatul. Citind aceste rânduri, gândurile noastre ar trebui să se îndrepte spre viața, libertatea și fericirea pe care le promite Mântuitorul și care nu sunt numai pentru timpul cât trăim aici pe pământ, ci sunt veșnice. Și trebuie să ne gândim la Mântuitorul deoarece El este singurul care ni le poate garanta. El, fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, are toată puterea în cer și pe pământ, el este autorul creației, dar fiind și om din om adevărat și fără păcat, a putut să plătească plata păcatului pe care l-am săvârșit noi în negobia rătăcirii în care ne-a dus satan, i-a plătit și lui Dumnezeu prețul pe care îl cerea pentru ofensa adusă sfințeniei și divinității lui, și în felul acesta El, Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este singurul care ne poate garanta viața, libertatea și fericirea cu adevărat aici pe pământ și în veșnicii. Facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care ascultăm aceste gânduri minunate să avem în vedere lucrul acesta și cei care nu au primit. Pe Domnul Isus Hristos Mântuitorul, ca autorul fericirii și vieților veșnice, cât și acestea de aici, să facă bine astăzi și, după rânduiala pe care a stabilit-o El prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, să primească marele dar al lui Dumnezeu, izbăvirea de sub păcat, izbăvirea de sub ființa, de sub natura noastră păcătoasă și binecuvântarea noastră cu nașterea din nou din Dumnezeu care apoi ne garantează pecetluirea cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt fiind executorul întregii sfințenii pe care Dumnezeu o cere de la noi. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestor gânduri cu călăuzirea fiecăruia spre înțelegere, cu luminarea fiecăruia spre înțelegerea că toată fericirea pe care o căutăm noi este în Domnul Iisus Hristos. Ajută pe aceia care nu L-au primit pe El ca Mântuitor să-L primească astăzi, iar noi cei care L-am primit să umblăm demn de numele de copii ai Lui Dumnezeu, lăsându-ne călăuziți și împuterniciți în orice decizie a vieții de către Duhul Tău Cel Sfânt. Pentru slaba Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine are putea să-ți parte? Viața cea fără de moarte Cine ar putea, cine ar putea Isus îți spun și sigur știu Căci mor moră, dar este bine el ar, putea, El ar putea, Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire epistolei lui Pavel către Galateni capitolul 6, versetul 15. Căci în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Aici este toată taina lucrării lui Dumnezeu în om, făptura cea nouă. Pe Dumnezeu nu-L interesează dacă faci sau nu vreo formă religioasă, dacă ții anumite zile de sărbătoare și de post, dacă faci parte dintr-o religie sau alta, dacă te închini într-un loc sau celălalt, dacă ești îmbrăcat într-un fel sau altul, nu-l interesează pe Dumnezeu dacă ai o părere mai dreaptă sau mai puțin dreaptă despre o problemă, dacă trăiești și lucrezi după un tipic sau altul. Toate acestea nu-l interesează pe Dumnezeu, ci pe el îl interesează dacă tu, omule, ești o făptură nouă, dacă ești născut din el, dacă ai viață din viața lui, căci dacă ești o făptură nouă, totul e în ordine. Ai totul deplin, plin, nu-ți mai lipsește nimic. Fie că împlinești vreo formă sau alta, dacă faci parte din gropare religioasă sau celelalte, toate astea nu sunt nimic. Nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic. Așa cum ne lasă clar scris cuvântul la 2 Corinteni 5.17, cine este în Hristos este o făptură, o creație nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi în Hristos. Asta este cel îl interesează pe Dumnezeu și nici pe noi nu ne interesează mai puțin, pentru că numai cei care sunt în Hristos or să împărățească cu Hristos. Iar faptul că ești în Hristos se dovedește prin aceea că ai firea lui Hristos și în tine toate s-au făcut noi, aparții unei alte creații decât creația aceasta care este acum încă în picioare. Pe mamă o interesează în primul rând copilul, nu culoarea și numărul scutecelor, nici leagănul și nici casa în care se află. Dacă copilul este sănătos, dacă are o creștere normală, aceasta e bucuria mamei. Casa poate să ardă, copilul să trăiască. Scutecele pot să se rupă sau să se piardă. Copilului să-i meargă bine. Așa este și Dumnezeu. El clipă de clipă veghează asupra copiilor săi născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Căci nimic altceva nu ne poate duce în cerul sfânt al lui Dumnezeu, pe noi care suntem păcătoși, decât sângele sfânt al lui Dumnezeu, care a șters trecutul nostru și ne-a născut din nou. Ne-a născut din Dumnezeu. Avem firea, natura lui Dumnezeu, care nu poartă nimic, din vechea fire. Așa cum am spus mai devreme la 2 Corinteni 5.17, iată că toate, toate cele vechi s-au dus. Numai cine este născut din Dumnezeu, face lucrările lui Dumnezeu și înțelege adevărul cel veșnic al lui Dumnezeu. Numai cine este făptură nouă, Poate pătrunde în casa Harului și să se hrănească la masa lui cea bogată. Numai asupra celor născuți din el, din Dumnezeu, veghează Dumnezeu și se ocupă în mod deosebit de ei. Cei născuți din Dumnezeu au trăsăturile lui Dumnezeu, au chipul în ființa lor, cum spune misticul elibianul Nimenea să nu și închipuie că a ajuns copil la lui Dumnezeu dacă nu a dobândit în sine trăsăturile dumnezeiești. La fel spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul, cei născuți din Duhul se cunosc după roada Duhului, căci cel născut din cineva este asemenea celui care l-a născut, cel născut din Dumnezeu este Duh. Omul se poate împodobi cu lucruri religioase, dar Dumnezeu nu, prime, nu privește la aceasta, ci dacă este sau nu o făptură nouă născută din el. Dragul meu, ce vede Dumnezeu în tine? Ești tu o făptură nouă? Sunt în tine aceste schimbări radicale? S-au dus toate cele vechi care le cunoșteai înainte și de la tine și de la alții ca să ia loc cele noi venite de la Dumnezeu prin pocăință, botezi și credință în Evanghelie? Iată ce trebuie să știi. În versetul 16 la capitolul 6 din Galateni, apostolul Pavel merge în continuare și spune Și peste toți cei ce vor umbla după îndreptarul acesta... Și peste Israelului Dumnezeu să fie pace și îndurare. Pacea și îndurarea. Iată ce este minunat în sufletul omului, iar această pace și îndurare atârnă de umblarea statornică după îndreptarul învățăturii sănătoase, învățătura adevărului Sfânta Scriptură. Care este deci acest îndreptar de la care se abătuseră răgalatenii? Este cuvântul Harului, Duhul Harului, Duhului Hristos. Galatenii s-au abătut din calea Harului, umblând pe o cale aleasă de ei și anume calea Legii, Vechiului Testament. Au părăsit starea de a se încrede numai în ceea ce a făcut Domnul Isus pentru mântuirea lor și s-au îndreptat spre propriile lor puteri. Rezultatul acestei stări a fost pierderea păcilăuntrice și ieșirea din îndurarea lui Dumnezeu. Spune undeva Sfântul Ioan Gure de Aur, canonul, adică îndreptarul, nu primește nici adausuri și nici scăderi. Așa este și canonul sau îndreptarul Noului Testament, adică al Harului. Oricine se abate din har și adevăr, își pierde în primul rând pacea și bucuria, cade din har, cum spune la Galateni. Un semn că tu, omule credincios, ești abătut din voia și calea lui Dumnezeu, calea harului, este faptul că nu mai ai pace și bucurie. Pacea este una din fețele roadei Duhului. Unde nu-i pace, nu-i călăuzirea Duhului adevărului. Ascultarea necondiționată de cuvântul lui Dumnezeu Chiar cu adaosul de a greși în ceea ce privește cunoașterea, este temeria păcii și bucuriei duhovnicești, este mediul de a rămâne sub suploia îndurării lui Dumnezeu. Dacă dorința de a asculta de adevăr este curată, greșelile în cunoaștere nu mai sunt socotite de Dumnezeu. El se uită la intenție. Se uită în adâncul inimii dornice de adevăr și, la vremea potrivită, îți va da lumina deplină. Toți cei care se călăuzesc după îndreptarul adevărului, cei care au dorința curată de a se lăsa călăuziți, fac parte din Israelul lui Dumnezeu, care privesc cu încredere la stâlpul de foc al Harului, singurul călăuzitor adevărat prin pustia lumii. Peste ei se revarsă pacea și îndurarea lui Dumnezeu din belșug, dar ceilalți care îi privesc înapoi, la cine știe ce lege sau rânduieli din Egiptul lumii, nu mai pot primi binecuvântările Harului. Galatenii părăsiseră sfânta călăuzirea stâlpului de foc al Harului și de aceea rătăceau prin pustia fără pace a propriilor lor sforțeri de a ajunge în Canaanul mântuirii. Ei s-au întors la lege și orice lege nu dă pace și bucurie pentru că ea cere să o împlinești în totul. Și cine omul care ar putea împlini legea? Fie binecuvântat Marele nostru Mântuitor, Iisus Hristos, El a împlinit în locul nostru totul, iar nouă nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne încredem în El și în Harul Lui. Așa vom primi pace Bucurie și îndurare, urmând pe urmele lui. În versetul următor, la versetul 17 din Galaten 6, apostolul Pavel spune De acum încolo, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Isus în trupul meu. Galatenii se întorseseră la lege și primiseră semnul ei pe trupul lor, tăierea prejur.” Sfântul Apostol Pavel, ca roba lui Hristos, desăvârșit de slobot față de orice lucru, fie religios, fie de altă natură, purta semnele Domnului pe trupul lui. Care sunt aceste semne? În alte traduceri spune răni. Unii dintre trăcuitorii Sfintei Scripturi presupun că ar fi vorba aici de cele cinci răni ale Domnului Isus, stigmatele, cum zic catolicii, Transmise slujitorului său și că aceste răni, în decursul istoriei, au mai fost transmise aici, colo, la câte un sfânt cu calități deosebite. Tâlcuirea aceasta este prea literară, prea de suprafață și ruptă de Duhul Noului Testament, căci litera o Duhul dă viață. De multe ori, litera nu-i adevărul. Cei mai mulți dintre tâlcuitorii credincioși, fie mai vechi, fie mai noi, sunt de părere că este vorba de suferințele pentru numele Domnului Isus. Sfântul Macarie egipteanul de la secolul 40. zice Pironiți pe crucea lui Hristos să ne facem vrednici de împărăția cea veșnică. Dacă poartă cineva semnele Domnului, să nu și închipuie că a făcut ceva, ci să țină seamă de ceea că va iubi și a săvârși ceva vine tot de la Domnul. Teofilact, de la secolul XI, tălcuind acest loc, scrie: Acelora, zice Pavel, care mă socotesc că sunt fățarnic și că la alții propovăduiesc tăierea în prejur, am să le dau acest răspuns: Care? Renile, patimile și primejdiile cele sufă pentru Hristos, pentru că acestea mărturisesc mai lumina decât tot glasul și trâmbița. Că eu nu le sufăr pentru legea veche, ci pentru Evanghelia lui Hristos. Dar vedeți, nu a zis că am rănile lui Iisus, ci că le port ca pe o cunună de biruință, ca pe un semn și coroană împărătească. Încheia citatul lui Teofilact. Ioan Bălan, un episcop catolic de la secolul 20, de asemenea, zice... Urmele bătăilor ce le-am suferit pentru credința lui Hristos, din 2 Corinteni 11.25, ele sunt ca pecetea pe boul care l-ai cumpărat și arată că eu sunt al lui Hristos, deci nimeni altul nu are niciun drept asupra mea. Încheia citatul luat din Noul Testament tradus de acesta însemnarea făcută printr-o notiță la locul respectiv. Așadar, suferințele pentru numele Domnului Isus sunt semnul că aparții turmei Lui. Dar atenție, suferințele pe care le înduri ca urmare a faptului că iubești pe Domnul Isus Hristos și împlinești cuvântul Lui din Scriptură, numai acestea sunt dovadă că aparții turmei Lui. Istoria păstrează numele unui credincios, Frank Higgins care a murit de cancer la amândoi umerii. Cancerul a provenit de la rănile pe care i le-a produs curelele ruxacului cu Biblii, Biblii pe care le purta pe drumurile slujbei Domnului. Acesta a murit, putem spune, având pe trup semnele Domnului. Mai sunt și alte semne care trebuie să se vadă în trupul urmașilor lui Hristos dragostea sa, blândețea sa, răbdarea sa. Cine poartă smerit semnele Domnului aici, va purta în veșnicie cununa slavei. Iată un motiv foarte încurajator pentru noi să suferim mai degrabă răul, să suferim mai degrabă pe nedrept, cum spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 19, Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetului față de Dumnezeu sufere entristare și sufere pe nedrept. Acestea sunt, într-adevăr, semnele Domnului Isus Hristos în viețile noastre. Alte semne pot fi și suferin pe nedrept, vorbirile de rău, suferind pe nedrept, pagubele materiale, dacă vrei, Suferind pe nedrept toate lucrurile care ni se fac din pricină că suntem copii ai lui Dumnezeu, este un motiv care trebuie să ne aducă bucurie, așa cum spune cuvântul la Matei capitolul 5, versetul 11 și 12. Ferice va fi de voi când din pricina mea, spune Domnul Iisus, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Iată, ne ajungem acum la Versetul 18. Ultimul verset al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către Galateni și în același timp ultimul verset al întregii epistole, căci aici se încheie epistola lui Pavel scrisă către Galateni. Versetul 18 de la Galateni 6 sună astfel. Fraților, Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Iată cât de duios încheie Marele Apostol Pavel epistola scrisă galatenilor. Cu toate că ei se abătuseră din duhul frățietății, întorcându-se la legea veche, el îi numește frați. Căci, în adevăr, ei frați erau, pentru că Hristos s-a jertficit pentru ei, dar erau frați înșelați. Sfântul Apostol Pavel nu i-a socotit nicio o clipă nefrați, cu toată rătăcirea lor, cu tot răul produs de Biserica lui Hristos și cu toată durerea înfiptă în inima lui ca părintele lor duhovnicesc. Cât de mult avem de învățat și noi cei de azi cu privire la purtarea noastră față de sufletele pentru care a murit Domnul Isus Hristos. Să nu scoatem pe nimeni din inima noastră, chiar dacă ne-ar produce dureri neînchipuii de mari. Să urmăm pilda lui Dumnezeu. El n-a scos pe nimeni din inima lui. Cât de vrăjmașă este lumea, totuși el o iubește și a dat ce a avut mai scump pentru ea. L-a dat pe Domnul Iisus ca să moară și prin moartea lui să răscumpere din starea ei rea. Sfântul Apostol a urmat îndeaproape pilda lui Dumnezeu și cu o dragoste desăvârșită, i-a păstrat în inima lui pe galatenii răzvrătiți, căutând să-i înduplece prin toate mijloacele să-l primească pe Domnul Isus așa cum este el și să-i primească Harul lui, cel de viață dătător, părăsind înșelătoarea cale a legii vechi. Tot ce le-a scris el în epistolă nu a izvorât din mânie sau din duch de ceartă, ci din dragoste fierbinte. Începutul epistolei a fost Harul. Așa citim la capitolul 1, versetul 3, iar sfârșitul este tot harul. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru. Dacă Duhul nostru este cuprins de harul lui Dumnezeu, atunci și trupul va fi călăuzit numai de har. Duhul omului este cel care călăuzește trupul. Cât de însemnat este harul Domnului Isus? Pentru mântuirea noastră, ne dovedești din prin scripturile Noului Testament și mai ales epistola către Galateni și Romani. Harul este soarele mântuirii. Fără har, n-ar exista viață nouă duhovnicească pe pământ. Nu poți să-i dorești omului ceva mai bun, mai depreț și mai necesar, decât a fi cuprins și copreșit în întregime de harul lui Dumnezeu. Acest har nemăsurat să ne cuprindă și pe noi în toată vremea ca să fim luminați și fericiți pentru totdeauna. Toată slava și închinăciunea i se cuvine lui Dumnezeu Tatăl nostru și Domnului Iisus Hristos Mântuitorul nostru acum și în vecii vecilor. Amin. Și pentru că ne-au mai rămas câteva minute, haideți să le folosim, spunând câteva cuvinte în plus despre Har. Harul este posibilitatea pe care ne-a oferit-o Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. În primul rând, să fim izbăviți din starea noastră de robi ai păcatului, să ni se dea o stare nouă, să ni se dea un statut nou, să ni se dea o fire nouă, firea lui Dumnezeu prin care să creștem spre mântuire. Harul este acela care, după ce ne-a născut din nou, datorită Domnului Isus Hristos, că El a plătit în locul nostru prețul cerut de Dumnezeu, după ce am fost născuți din nou prin Domnul Isus Hristos, tot prin Domnul Isus Hristos putem să creștem în continuare. Harul pe care ne l-a adus El înseamnă dacă vreți o definiție, posibilitatea de a fi restaurat de fiecare dată când în procesul de creștere cădem. Pentru fiecare păcat pe care îl săvârșim din greșeală în procesul de creștere, Domnul Isus Hristos merge la Tatăl imediat și plătește, el are cu ce plăti, cu sângele lui Sfânt, el plătește pentru noi și suntem cumpărați de El, dacă vreți, de Domnul Isus Hristos din mâna lui Satan care ne cumpărase din pricina neascultării noastre. Acum Domnul Isus Hristos ne-a izbăvit din mâna lui Satan pentru că el a plătit prețul prin moartea lui și în același timp ne-a făcut din nou intrare la Dumnezeu Tatăl prin sângele Său Sfânt. Toți aceia care au primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitori, izbăvindu-i din starea de a lui Satan și având parte acum de firea cea nouă, de firea de copie lui Dumnezeu, au posibilitatea datorită harului bunătății lui Hristos care plătește el necontenit la Tatăl să crească spre desăvârșire. Acesta este harul posibilitatea pe care ne-a oferit-o Domnul Isus Hristos ca în timpul creșterii noastre și deselor noastre căderi El să plătească mereu la Tatăl pentru ce am făcut noi și să ne dea din nou posibilitatea curățiți și sfințiți de sângele Lui să mergem în continuare pe calea desăvârșirii Sfințenii Lui Hristos în noi. Acesta este motivul pentru care prin lege nici n-a putut să intre în împărăția lui Dumnezeu, deoarece legea era necruțătoare. Cine a călcat-o într-un loc s-a făcut vinovat de călcarea întregii legi și nu avea cu ce să plătească la Dumnezeu. Pe când Harul este singura posibilitate de intrare în cer, deoarece toți aceia care greșesc au pe Domnul Iisus Hristos acum plătind în locul lor și, sigur, numai aceia care vor ca Domnul Iisus să plătească în locul lor și în felul acesta să aibă parte cu adevărat de mântuirea lui Dumnezeu pregătită de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste gânduri minunate să ne îndemne tot mai mult să primim harul și mântuirea lui pentru slava lui. Amin bine cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să primească Harul lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos prin care suntem răscumpărați din starea de robie a lui Satan, suntem născuți copii ai lui Dumnezeu și putem să creștem în desăvârșire până la statura plinătății lui Hristos pentru slava lui și veșnicia noastră și veșnica noastră fericire. Amin.